Bom. Tá bom. Então, eh, além da dificuldade da da de saber no original, a gente tem que entender o que significa a palavra hoje. E o que significa arrependimento? Nós usamos essa palavra o tempo todo, no cotidiano, ó, arrependimento, arrependimento. Mas a gente usa essa palavra em qual sentido? Principalmente no olhar para trás, para algo que a gente fez, para algo que a gente pensou, para algo que a gente falou, e sem entristecer com aquilo. E pensar, não quero mais fazer aquilo. Não é isso? Arrependimento na na na acepção que a gente usa corriqueiramente tem esse sentido. Só que eu digo, esse sentido de arrependimento é menor. O arrependimento é mais amplo que isso. A hipéjmito não é só olhar para trás, é isso que a gente vai ver hoje. Né? Eu tava procurando a palavra arrependimento no dicionário e ela tem essa acepção sim de olhar para trás, mas também ela tem uma outra acepção, que é uma decisão atual. Então quando você fala arrepender-se, eu me arrependo, você não só está falando que você se entristece, com algo que você fez, mas você também está falando, dentro dessa palavra, que você, toma uma decisão, em cima disso, e aí, quando a gente vai, para a palavra original grega, na Bíblia, qual é, vocês sabem, arrependimento, você já ouviram essa palavra, metanoia, metanoia, metanoia, em grego, significa mudar, mudar de mente, mudar de mente, E aí algumas pessoas eh criticam. Eh, engraçado, né? Eu tava vendo um um estudo que o cara criticava o uso da palavra metanoia, quer dizer, na verdade ele tava criticando os próprios discípulos que usaram a palavra metanoia ao redigir o evangelho, os evangelhos ou as cartas. Então ele dizia assim: "Ah, não, essa palavra metanoia não tão é igual à palavra eh em hebraico. Então, isso é uma má, um mau uso, uma má interpretação do hebraico". Então ele falava assim: "O cara que escreveu em grego, o discípulo que escreveu em grego, ele traduziu mal a palavra hebraica original". Por quê? A palavra arrependimento no hebraico não é uma mudança de mente. Arrependimento é uma contrição, tal. Só que a pessoa que fala isso, ela não entendeu. Na verdade, não, ela não entendeu nem o grego e nem o hebraico e nem a palavra arrependimento. Porque dentro da palavra, dentro da acepção, arrependimento está a contrição e a mudança. Quando o grego fala em metanoia, ele já está nesse termo falando da do olhar para trás, do entristecer-se com aquilo que se fez e com a e com a decisão de mudar. Então a crítica não tinha fundamento. A palavra metanoia, usada na Bíblia, é perfeita. Arrependes engloba tudo isso, engloba tanto o atrás como o presente e como o futuro, a mudança futura, certo? Entenderam? Sim? A metanoia é uma mudança de mente. É é você fazer uma revisão da vida. Olhar aquelas coisas que você vê que estão fora do eixo e falar: "Eu vou mudar". Mas não mudar só aquelas coisas, mudar você completamente. Você se muda Na verdade, metanoia é o seguinte, é olhar para trás e se ver como um ser fora do eixo e falar assim: "Não, daqui em diante eu vou entrar nos eixos". Então é uma é um exame do passado, uma decisão do presente e uma mudança do curso futuro. Então o que que é a metanoia? O arrependimento. Eu tô falando metanoia, que é a palavra arrependimento traduzida na Bíblia. O que é a metanoia? É a revisão total que o homem faz dele. Você se arrepender é você se olhar dentro de toda a realidade. Quem sou eu? Eu sou o Adilson. O Adilson, quem é o Adilson? O Adilson é o cara que está dentro de uma realidade maior do que ele. Certo? Ele não é o mundo. Ele está dentro de um universo, ele está dentro de uma realidade. E aí, ele se enxergando dentro dessa realidade que olhando de uma maneira ampla e eterna te coloca diante de Deus. Então, o Adilson se olha e fala assim: "Ora, eu acho que eu estou fora do trilho. Eu tô vivendo como se Deus não existisse. Isso antes da conversão. Como se Deus não existisse, como se não houvesse uma eternidade, como se não houvesse um castigo eterno. Então ele se enxerga dentro de uma realidade ampla, o que antes ele não fazia. Antes, ó, eu só vivia, todos nós vivíamos como se a nossa vida se resumi isso em aquelas coisas que nós conhecemos. Mas por algum motivo, se ele abriu os olhos, ele pode se enxergar dentro de uma realidade maior e falar: "Eita, estou fora dessa realidade e preciso me colocar dentro dela". O que é isso? Arrependimento. É ver-se fora da realidade e colocar-se dentro da realidade. Então, o arrependimento ele é mais do que uma reflexão. Arrepender-se não é só olhar para trás e falar: "Nossa, como eu sou pecador". Não, mas é se adaptar a uma a realidade, é uma realidade, não. A realidade. Então, Adilson, agora enxerga essa realidade ampla e fala assim: "Então eu preciso agora me adaptar a essa realidade" que eu estou fora. A realidade é imutável, ela não muda. Eu é que preciso me adaptar a ela. Então quando a gente fala em arrependimento, quando a gente fala em metanoia, a gente tá falando disso. Essa adaptação que a gente faz na nossa vida diante da realidade. Então, a gente pode dizer que o arrependimento envolve tristeza e alegria. Tristeza, porque nós olhamos que estamos fora da realidade. E a alegria porque praticamente instantaneamente a gente vê que pode se encaixar dentro da realidade. Então é uma coisa, você passa de um estado para outro de maneira praticamente instantânea. Mas nós vemos o arrependimento normalmente apenas como contrição, como tristeza, mas a gente vê que na Bíblia o sentido é mais amplo. Ele envolve a contrição, a tristeza de olhar-se fora da realidade, mas dentro do arrependimento já está agora. Dentro do arrependimento já está a mudança, já está a metanoia. Já está a transformação. Então, gente, isso fique bem claro para essa primeira parte. Arrependimento não é só olhar para trás e entristecer-se. Quando você fala eu me arrependo, dentro desse termo já deve estar O olhar para trás, o decidir pela mudança e a mudança. Arrependimento é os três períodos. Passado, presente e futuro. Por isso que a palavra metanoia está certa, mudança de mente. Mente não é cérebro, mente é todo o seu ser pensante. Racional. É mudança. Por isso o cara quando critica... Ah, o grego, essa palavra metanoia não é bem encaixada. Ele tá criticando mal, porque ele não entendeu a palavra. Ele não entendeu a acepção da palavra. Mas vamos entender essa coisinha. João Não João. João Batista. É, não é para dizer presente. João Batista. Quem foi João Batista? João Batista, Ele foi o predecessor de quem? Hã? De Jesus. Ele veio antes de Jesus para apresentar Jesus. E João Batista, ele trouxe Ele tinha um papel, uma função. Qual era a função de João Batista? Além de pregar a vinda de Jesus. Hum? Esse, esse. Isso, Não, ele se apresentar ao Messias, mas na prática ele fazia uma coisa que inclusive está dizendo no seu próprio nome, João Batista. Era aquele que batizava. E João Batista ele disse assim, a gente lê Mateus 3:11, ele falou assim, ó: "Eu Vós batizo com a água para o arrependimento. Pronto. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Então, o batismo de João era para o arrependimento. O que isso significa? Que o batismo João praticava, era algo dirigido para o homem interior, porquê? O arrependimento ele se dá onde? Não é dentro do homem? Então o batismo era para o homem interior, era uma purificação para o arrependimento, se é uma purificação para o arrependimento, então é uma purificação para o arrependimento, anterior ao arrependimento. Perceba que o batismo não era o arrependimento. O batismo era a preparação do homem para a arrependência. Aí há um símbolo. Porque gente, a gente Pensa o seguinte, ah, a pessoa se arrependia e se batizava, né? Mas o símbolo é o contrário, ele se batizava para o arrependimento e é isso que João Batista falava. É porque aí tem um símbolo. Vocês vão entender. O homem pecado, o homem decaído, ele tem os dados da realidade confusos, como a gente sempre fala aqui, eh ele não consegue fazer isso que o Adilson fez, que é se enxergar dentro dessa realidade ampla de Deus, da existência. Ele não consegue. Ele vive a vida de pecado e não consegue enxergar essa eternidade, esse Deus, essa realidade. Essa é a situação do homem natural. Como que ele vai sair disso? O que ele precisa para sair dessa situação? Porque isso é o estado natural do Adilson. Antes de se arrepender, ele não entendia o que estava acontecendo. Ele vivia a vida dele, vocês todos. O que que precisou acontecer para o Adilson mudar? Foi necessário que Então, a conversão é depois. Por que que ele entendeu? Claro que não completamente, mas o que fez ele entender isso tudo? Foi uma Foi uma purificação anterior. Que está simbolizado na água do batismo. O que é essa purificação? É duas coisas. É a própria Não, é uma coisa que se divide em várias. É a própria ação de Deus. Se não houvesse a ação de Deus anterior no Adis, não teria como ele compreender isso tudo. Aí parece que eu estou entrando no calvinismo mais puro. Parece, ah, o Adis só se converteu porque Deus conduziu ele. Não, o que eu falei é que Deus A ação de Deus, representada pela água do batismo, capacitou-o a compreender. E qual é a ação de Deus que capacitou a Dilson a compreender? Primeiro, a revelação. Isso aqui. Ó. Vocês entendem a função disso aqui? Os dados estavam confusos, confusos. Ele não conseguia entender nada. Mas Deus preparou uma revelação que chegou aos ouvidos dele, talvez não pela leitura até, mas pelo testemunho da noiva, pelo testemunho de algum amigo, pela pregação do pastor, chegou ao ouvido dele. Não importa o meio que chegou, mas o que chegou foi o quê? Foi a revelação. Que é a ação de Deus. Então você percebe o seguinte, a ação de Deus precisou antes chegar nele para que ele pudesse enxergar a realidade. Se não tivesse chegado, ele nunca entenderia. Não é isso que Paulo fala? Como eles vão compreender se não há quem pregue? Não sei se ficou confuso na cabeça de vocês, mas volta a pensar o batismo. Batismo para o arrependimento. A água simboliza a ação de Deus pelo Espírito Santo. Então, essa ação de Deus, basicamente, é a própria revelação, é a ação de Deus aqui. E a própria atuação do Espírito Santo. Se não houvesse isso antes, o Adilson jamais poderia se arrepender. Jamais. Porque ele nunca compreenderia. Ele só compreendeu de alguma maneira porque de alguma maneira chegou aos seus ouvidos. Então, Deus atuou antes. E depois que Deus atuou, chegou aos ouvidos. De alguma maneira chegou aos ouvidos dele o seguinte: Olha, existe um Deus, existe uma eternidade e você está fora dessa eternidade, você precisa se encaixar. Então ele, o que que ele fez? Ele fez aquela revisão e o fora, só pode fazer isso porque houve a revelação. Então ele se viu fora, ah, realmente é assim, e eu estou fora. Então, o que eu preciso fazer é estar dentro e mudar o rumo da minha vida. Pronto, tá aí o arrependimento feito, simbolizado no batismo de João, batismo para arrependimento. É a atuação de Deus simbolizada na água, que capacita o homem para arrependimento. O batismo não salva. E aí assim, o simbolismo tá completo, por quê? A ação de Deus não salva em si. Ela capacita você para o arrependimento. Então, ele ouviu a revelação foi lhe aberta. Ele poderia sempre veio te falar: isso não é comigo. Quantas pessoas não passam pela ouvem e falam: mas comigo. A ação de Deus foi ali incompleta, só que a pessoa não quis. Ele, graças a Deus, quis. Então, foi uma decisão. Entende então? Eh, tá aí um pouquinho o simbolismo do batismo de João. Agora vocês entendem porque é o batismo para o arrependimento? É a água purificadora que lhe permite se arrepender. Sem ela, não dá para se arrepender, porque você não tem nem como me ideia do que você tá atrapando, do que você tá falando. Ah. E a ação de Cristo, porque João ele falou isso, né? Vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, é mais forte do que eu, de fato eu não sou digno nem ao menos de tirar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito e com fogo, o batismo de João era a preparação para o arrependimento, é o primeiro batismo, o batismo de Cristo é um batismo posterior a esse, é o batismo com o Espírito Santo e com fogo, então o batismo de João simboliza a ação de Deus, que prepara o homem para o arrependimento. Se o homem decide pelo arrependimento, aí vem o segundo batismo de Cristo, que é a atuação do Espírito Santo, ou seja, antes era simbolizava o um mergulho na água, agora é o um mergulho no próprio espírito. E o fogo, o que que é o fogo? O fogo é simplesmente a purificação extrema. O fogo é o que purifica. Então o batismo com fogo simboliza que você está sendo purificado plenamente. E é isso que está acontecendo com a gente. Está... Fica um... o que vai ficar é o pecado e o que vai sobrar é o limpo. Aquilo que Paulo vai falar depois. Por isso que a batismo é com o Espírito e com fogo. Então o batismo de Cristo é posterior ao arrependimento. O batismo de João é anterior ao arrependimento. Agora, essa questão do batismo, depois eu vamos estudar com mais calma, estudar mais especificamente o batismo. Mas por enquanto, fica isso, eu acho que já é suficiente para a aula de hoje. O batismo não salva, mas não é possível ser salvo sem ser batizado. Eh, aqui eu tô falando só simbolicamente, é o símbolo. Você precisou passar pela ação de Deus, representada pelas águas do batismo, para se arrepender. Para ser salvo, você precisa se arrepender. Então, necessariamente você precisou passar por essas águas. Entendeu? Aí você vai começar a entender alguns textos aí que são super duvidosos e dão muito um de briga no meio cristão. Eu não vou falar, depois a gente vai começar a falar sobre isso, mas pensa sobre isso aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê, será condenado. A dica tá dada. Pensei então, sobre isso, mas depois a gente conversa. Batizar, é quem não crê. Exatamente. Mas aí começa as brigas, porque ele fala, mas aquele O batismo não é como se você falasse de novo sim, sim, né? Sim, é, é o batismo é um ato absolutamente simbólico. É, é, é só Claro. Sim, sim, confirmação claro. mesmo. Sim. Sim. Isso vamos recomeçar. É, tomou esse jeito, mas eh, lembre-se sempre que o simbolismo do batismo tá muito ligado a essa capacitação para a salvação, para o arrependimento. E essas são as atos. Tá? Mas depois a gente vai falar melhor sobre o batismo. Um resuminho do que eu falei é assim, ó. Sem a revelação é impossível a consciência entenderam? Porque é ela que possibilita a compreensão. Por ela a revelação. A capacitação para que nós façamos a nossa revisão, porque agora nós entendemos tudo. E aí agora a gente pode tomar uma decisão, que é o passo necessário para a conversão. Se vocês perceberem em que se resume O evangelho. O evangelho se resume nisso aqui que tá em Lucas 5. 31 e 32. Os sãos não têm necessidade de médico e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O cristianismo se resume nisso, olha. Vocês estão doentes são pecadores. E eu estou aqui para chamar vocês ao arrependimento, que repito é reconhecimento do passado, decisão no presente, mudança do curso pro futuro. Arrependimento é tudo isso. Paulo fala Vocês lembram desse texto em 1ª Coríntios 7, sobre uma tristeza uma tristeza pelo reconhecimento do pecado, ele fala assim em 1 Coríntios 7, 9 e 10, desculpa, acho que é 2 Coríntios 7, 2 Coríntios 7, isso, 9 e 10, Alegro-me agora não por terem tristecido vocês, mas porque a tristeza de vocês levou vocês ao arrependimento. Vocês se entristeceram segundo Deus. E assim não sofrerão dano algum de nossa parte, nossa parte. Na realidade, a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação e não volta atrás ao passo que a tristeza segundo o mundo produz morte. Então você vê que olha que demonstração de amor de Deus. Normalmente, nós olharíamos pro nosso passado, para a história, o nosso ser, veríamos essa realidade e o que faríamos? Eu vou me matar. Que desgraça! Eu tô condenado ao inferno. Não é isso? É a situação natural. Mas o amor de Deus é tão bom que no momento que você olha e vê essa desgraça, você já, no mesmo instante, você já pode tomar uma decisão que muda o teu curso, que ia para baixo, vai para cima, que ia para o inferno, vai para o céu. Olha que amor de Deus maravilhoso. Se há uma tristeza nisso, ela é tão rápida e tão fugaz que passa batido. Se eu me entristecer pelo meu pecado... Estourou com segundos talvez. Porque eu já posso. Opa. Tá bom, eu já sei que eu tô mal. Então agora eu tomo a decisão e bola para frente. Isso é o sin... sinônimo de amor. É o que Deus faz. Então. Nós não precisamos de uma pregação tão entristecida. Oh, estou com triste tô morrendo, não precisa, porque você tá bom, você se comprou, comprou estou. Mas você pode já mudar. E se você não mudou, faça isso agora. Faça isso agora. É isso é o cristianismo, aí a questão não é lindo por causa disso, é belo por causa disso. O cristianismo é a religião da esperança. Mas esperança e não? da tristeza, a tristeza é passageira, a tristeza é, quando o salmista fala, o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é isso, a tristeza é o um momento, mas eu tenho a esperança imediata, logo depois, certo? Agora, se eu acho que eu fiz a metanoia, e de repente eu Se você ficar me arrependendo toda hora do meu pecado, então faça uma revisão melhor, que não foi bem feita. Faça um check-up melhor, que não houve um arrependimento, porque o homem que se arrepende, se converte, ele tem que seguir um caminho ascendente. Ascendente. O arrependimento significa isso. Cadê, minha gente? A gente tem que pensar o seguinte, o arrependimento é um caminho de consciência. Quando você se arrepende, por isso a palavra metanoia, a mudança de mente. O arrependimento é algo absolutamente consciente, você faz porque você está consciente do que você está fazendo. Vê o exercício que o Adilson teve que fazer, pensar na sua vida, ele nem sabe o que fez isso. Ele tá descobrindo agora que ele fez isso, mas ele fez isso. Mesmo sem estar racionalizando, mas ele fez tudo isso que eu tô falando e todos vocês fizeram. Se vocês pensaram na vida de vocês dentro de uma realidade superior e eterna e decidiram se encaixar dentro dessa realidade, isso só acontece conscientemente. Ninguém é levado, né? Como um possesso para isso. Não, pelo contrário, você faz isso de forma absolutamente consciente. Então, sendo consciente, também há o perigo do contrário. E agora vocês vão entender um texto que é super eh discursivo, discutido, na verdade, que é Hebreus 6:4 a 6. O autor fala assim: É impossível para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo experimentar a beleza a beleza da da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir. Para aqui um pouco. De quem que ele tá falando, gente? Quem é esse? Podia ser você, podia ser eu. Alguém que recebeu o Espírito Santo, saboreou o dom celeste, ou seja, saboreou já o presente dos céus, experimentou as forças do mundo que há de vir. Que é esse não cristão? Tu tá errado? Hã? Esse cara aqui, para chegar a isso, ele passou por toda essa fase da consciência e do arrependimento. Porque só assim você experimenta essas coisas. Para você receber o Espírito Santo, que faz parte do segundo batismo, que é o batismo de Cristo, você tem que passar pelo primeiro batismo que leva ao arrependimento não ingressar e aceitar o batismo de Cristo sem se arrepender sinceramente, sem se encaixar. Então essas pessoas elas se arrependeram conscientemente. Claro, não existe arrependimento sem consciência. E aí ele fala tudo isso. Pessoas que passaram por tudo isso, por tudo isso e não obstante decaíram. Decaíram. É impossível que renovem a conversão a segunda vez. Porque da sua parte crucificam novamente o filho de Deus e os o expõem às injúrias. O que ele tá resumindo, ele tá falando se alguém vive isso e se larga, não volta mais. Ele fala, é impossível. Por quê? Porque o arrependimento é algo absolutamente consciente. E quando você abandona, esse é um ato também absolutamente consciente. Porque tudo isso aqui está girando no nível da consciência. Veja, é diferente de uma pessoa que se arrepende e lá no meio da vida cristã dela, ela vacila. Ela vacila. Ah, sair da igreja, tá, tá confusão. Isso não significa isso que ele tá falando aqui. Porque ainda não é uma decisão consciente. Aqui é como se a gente poderia falar um desarrependimento. Ou falar assim, olha, eu vejo tudo isso, mas eu nego. Aqui não tá falando da ignorância. Ignorância é uma outra coisa. Ignorância é o que era antes. Você não sabia nem do que você tratava. Agora você sabe do que se trata e conscientemente você fala: "Não, não, tô fora. Eu fora da brincadeira, não quero mais brincar de ser cristão". E aí não tem volta porque é consciente. Entendem o texto? Não é que não tem volta porque Deus fala: "Ó, oh, não quero mais tratar com vocês, vocês me traíram". Não é isso? mas não tem volta porque é uma atitude consciente dessas pessoas. Por isso o texto é tão forte. E isso embasa mais o no que a gente tá falando do que é o arrependimento como um ato consciente, extremamente consciente. É assim que funciona. É preciso então, já que é um ato consciente, que essa esse ato de arrependimento seja feito com absoluta sinceridade. Uma pessoa para se arrepender, ela tem que ser absolutamente sincera. Primeiro consigo mesmo. E também com Deus. O arrependimento tem que ser sincero, porque você vai fazer uma revisão honesta da sua história. Então quando você fala dessa revisão honesta da história, da sua história, ela não pode ter desculpas. Você não pode se colocar como vítima das circunstâncias. Você não pode colocar-se como um injustiçado. Não, você tem que olhar para trás e falar: "Nossa, realmente eu estou fora". Então isso tem que ser muito honesto. Sendo muito honesto, Nós vamos acabar lidando provavelmente com coisas que a gente não queria lidar. Mas é assim que você faz. Isso é o arrependimento. É olhar para trás e ver-se exatamente como você é. Os gregos tinham aquele lema: Conhece-te a ti mesmo. Ali para mim já tá uma manifestação a uh, inicial do logos da verdade. Há um princípio de verdade que eles estavam tendo ali. Por quê? Para você se arrepender, você precisa se conhecer. Como é que você vai se arrepender do que você não sabe? Como é que você vai mudar o curso do que você não conhece? Você precisa que se conhecesse, precisa olhar para trás e falar: "Olha, eu sou assim. Eu fui assim. Até aqui eu era assim. E realmente eu preciso mudar. Agora, aonde se dá isso? É lá no nos recônditos. Agostinho fala nos recônditos da tua alma. É lá dentro, lá no fundo, só lá que você vai encontrar. Então, o arrependimento, ele não é uma declaração. Eu me arrependo. A ependimete tem uma confissão. E o que é uma confissão? Eu já falei com vocês isso. A palavra em grego é essa. Homologel, que lembra-nos homologação. Que lembra-nos confirmação, testificação. Então o que é confessar-se para si mesmo e para Deus? É olhar para trás e confirmar exatamente aquilo que você está vendo. Sem desculpa, sem escusas, sem desvio, sem vitimizações. É olhar exatamente quem você é. Suas virtudes e seus pecados, seus defeitos, e principalmente reconhecer o seu estado de pecado e de distância de Deus. Então isso é confessar. Olha, eu realmente homologo. Eu sou isso mesmo. Não é que você concorda. Você homologa, você testifica. É esse cara que eu estou olhando atrás é exatamente esse cara. Não é culpa de Deus, não é culpa da mulher, não é culpa do trabalho, não é culpa do chefe a minha pronto, então essa é a confissão é declarar exatamente aquilo que você está vendo agora isso só pode ser feito com sinceridade absoluta, não dá pra fazer isso né, por isso que a gente vê tanta gente que um dia levanta a mão na igreja, que vai sair daqui a pouco dá 3, 4 meses, tchau não vai mais aí tu vai ver, no carnaval tá aí Vestido de mulher. Por quê? Por quê? Porque só levantou a mão. Ou só falou, só declarou, mas não fez a revisão. Não fez a revisão total do seu passado. Não reconstruiu a sua história e se viu. É, realmente eu preciso mudar. Então não se arrependeu. Esse ainda é graças a Deus. Pode se arrepender ainda. O pior é o que se arrepende e depois desarrepende. Esse está na ignorância. Ele às vezes está na igreja, às vezes ele está seguindo lá o curso da vida, mas... ele ainda não entendeu exatamente a profundidade do negócio. Cristianismo, é, ser cristão, é algo que atinge as profundezas do nosso ser. Quando a gente faz isso, a gente traz à tona aquilo que está lá no profundo da nossa alma e reconstrua a nossa história. Quando você reconstrói a tua história, o que que você tá fazendo? Você tá se vendo como alguém que se olha de fora. E aí você se olha assim, dá olha pro seu passado, reconstrói tudo, tudo que lembrar, né? Não dá para que reconstruir, mas tudo que puder. Honestamente, Honestamente, falando aqui eu errei, aqui eu errei, aqui eu acertei, aqui até que eu fui razoado, aqui eu errei, puxa, aqui eu errei, aqui eu estou errado. E aí a cida se reconstrói, e aí ela consegue honestamente se enxergar. E aí, normalmente, se nós formos bem honestos, o que nós vamos ver não é tão agradável assim. Mas Deus é bom demais, porque naquele momento que você falou porcaria que eu sou. Nesse momento você fala, mas eu vou mudar. Vou redirecionar a minha vida. Metanoia. Esse é o arrependimento completo. Por isso que Jesus ensina. Quando você for falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, E em segredo fala com ele, que em segredo te responde. E qual é o símbolo o que representa o quarto? O quarto é o que há de mais íntimo para qualquer pessoa. Então é isso que tá representando o profundo do teu ser. Jesus está falando é no profundo do teu ser que você vai falar com Deus em segredo e reali no profundo do TC que Deus vai te responder. Por quê? Porque tudo isso, o arrependimento, a contrição, a mudança ocorre no nosso interior, no profundo do nosso ser onde a nossa alma é transparente e está desnudada. Se não houver isso, não há arrependimento. E se não há arrependimento, não há salvação. Por isso a tantos doentes entre vós. Paulo fala. Por que ele tá falando isso da ceia? Mas ele tá falando por que fazem as coisas de maneira sem consciência. Sem consciência. E estão doentes porque estão afastados de Deus. Eu entendo que Paulo tá falando aí mais do que doença física que ele fala assim: "Uns estão muito, estão doente e outros até dormem". Estranho ele tá falando isso sobre a, a morte. Parece que ele tá falando que por isso muitos estão ali adoentados espiritualmente, outros estão até mortos espiritualmente. Parece que Paulo tá falando isso. O que Paulo tá falando dessa ignorância, dessa falta de consciência? São pessoas que estão dentro da cristandade exterior mas não fazem parte dela porque não passaram pelo processo do primeiro simbolizado no primeiro batismo, que é a capacitação por Deus e o arrependimento. Certo? Vou tomar um lanche para deglutir isso. Eu vou voltarmos com as perguntas.